Saudos desde esta edición número 91 de Ouf mental A calavera da música na calavera da radio Estamos en Radio Feliz Pinte Ferrol Radio Piratona de Vigo Radio Calimera de Santiago Radio Redondela eh, Creo que non se me esquece nada máis Ademais, en todos os sitios en internet Donde com... podes escutar o programa online En archive.arguep E en iVoox Hoxe vamos a ter un programa moi clásico, aí tempo que non o faciamos e imos retomar pois, ese repertorio que aquí nos gosta tamén. Imos a abrir o programa con Heindel, unha peza titulada Lacha a la espina, unha maravillosa melodía que utilizou en dúas ocasións. Unha delas, Lacha a la espina, coglila Rosa, del oratorio Il triunfo del tempo e del disingano. Con letra de Benedetto Panfili, interpretada en esta ocasión por la meso-soprano Anne Hallenberg. La dirección está a nuestra querida y estimada Emanuel Heim, que ya por aquí en Ofmental alguna que otra edición, conduciendo a mesma misma orquestra, a Orquestra d'Astré. Vimos con esta maravillosa interpretación. Händel Lazzaraspin. Deja la espina, coge la rosa, tú estás buscando, tú estás buscando tu dolor. Deja la espina, coge la rosa, tú vas buscando tu dolor. Blanca escarcha de mano oculta, llegará cuando el corazón no lo crea, llegará cuando el corazón no lo crea. Eran las verbas de esta famosa canción, esa hermosa peza, incluida, bueno, llamada latza la espina, incluida en el triunfo del tempo... E de Les Ingano, unha obra de Händel, o autor barroco alemán, e aquí estaba na interpretación da meso-soprano Anne Hallenberg e da nosa queridísima Emanuel Hein na dirección coa súa particular orquestra, a fabulosa Le Concert d'Astre. E agora, en off mental, dun músico alemán nacionalizado inglés entre o século XVII e XVIII, un dos cumes do período barroco, pasamos pois ao período romántico máis cara ao século 20 século 19 exactamente. Leo de Libes, un compositor francés, e unha maravillosa obra que imos ouvir que todos iremos identificar de seguido. Este dueto das flores da ópera Lacme, da ópera L'Acme, escritamos o dúo das froles de Leo Delibes, o compositor francés do período romántico século XIX. Na interpretación estaba Maddy Mesplé Soprano e Daniel Millet Mezzo Soprano, dentro da orquesta do Teatro Nacional da ópera De Camique, edicidos por Alain Lombard. Ben, seguimos aquí en of Mental, o SEG, un programa especial, pues eso, centrado pues, en o repertorio clásico, que moitas veces despistamos e esta vez recuperamos. aí cousas e xente que nos parece moi interesante. Moitas deleas, eh, casi, casi a altura, pois pues, dos artistas pop, con moita relevancia dentro do mundiño da música clásica. E o caso de Nathalie Descés, unha soprano que xa oubimos no programa, en Of Mental, na edición, xunto a, por suposto, Emmanuel Haim. Antes dicen Emmanuel Haim, non, vamos a decirlo correctamente, a empezar a falar con propiedade. Emmanuel Haim, francesa tamén, unha directora que tedes que ver en vídeo procurando, por exemplo, en Youtube, algunha das súas obras de Bach, das cantantas de Bach, por exemplo, ou mesmo estas outras de Handel, porque per dirixir a Emmanuel Aymn é espectacular, non volo perdades. Imos con este de Torrente de Händel e de apretación das xa nomeadas Nathalie de Sé e acompañada por Veronique, Jens, Soprano, ambas, e, por suposto, a agrupación Le Concert d'Astré e dirixida estupendamente por Emmanuel Aymn. de Torrente, da eh, obra Dissit Dominus, do compositor barroco alemán, que, bueno, logo se nacionalizou inglés, Händel. Na interpretación estaban Natalie de C e Veronique Jens, sopranos ambas. Na dirección da Orquesta Le Concert d'Estrée, estaba Emanuel Ein. Por certo, Emanuel Ein, que se convertiu en setembro do ano 2016, Ahí, ahí atrás, en a terceira muller que dicía a Orquestra Filarmónica de Viena. Todo un acontecemento triste, porque <ríe> parece que hai unha certa resistencia ás orquestas potentes a abrirse a dirección de mulleres e, bueno, pues, Emanuel Ein conseguiu esa batir ou derribar eses muros. Ale moito aquí en Off Mental. E agora, nesta edición número 91, tan especial, se de estrelas do novo panorama, do novo cenário da música clásica, como Nathalie Dessé ou Emmanuel Ein, aquí temos a unha que brila, pero de maneira extraordinaria, o contrateor Filip Zagoski. ese vedro conmío dileto que nos ofrecía Philip Jaroski, ben arraupado pol ensemble Maceus, dirigida por jean Christopher Spinozzi philip Jachowski, que nos fai pues, chegar a este meridiano do programa. Adición número 91 de off mental, a calave da música na calave da radio. Estamos en Radio Felispín de Ferrol, Radio Calimera de Compostela, Radio Piratona de Vigo e Radio Redondela. E ademais en todos esos sitios en internet, outra vez de iVox e, e Archive.org y de este músico que tuvimos casi casi ocasión de ver en la ciudad de donde se graba este programa en Ferrol, aquí en la Galicia, y que desafortunadamente no fue posible ahora, en janeiro do ano 2016. Sí, hay pues un par de años estivo na cidade de de A Coruña. Pues vamos a pasar a más cosas con esperanza de que algún día pues si sí podamos ver en directo a este grande cantante de la música lírica actual, una superestrella que se podríamos decir. Vamos a pasar a un compositor francés, logo da música de Barroca de Pibaldi. Vamos a pasar a música francesa de Foguet, Gabriel Foguet. E oímos facer con unha peza, bueno, realmente Gabriel Foguet é recomendado en toda a súa amplitude. Dende o requiem famoso ate moitas cousas como esta obra para coro misto, piano u órgano, esquita cando compositor contaba nada menos, nada menos que dezanove anos Alá entre os anos 1864 e 1865. Estamos falando de un compositor do século XIX. Zanove. Ai, moi recentito. Música da volta da esquina. Un gran músico, Gabriel Foguet. Vamos con esta cantique de John Racine. Está interpretada por o coro da Catedral de Winchester, o Winchester Cathedral Choir dirigida por David Hill. Gabriel Foguet y a su acantique de John Racine, interpretada por la Winchester, Cacidri Choir dirigido por David Hill y la música de este francés. Seguimos en la Franza y seguimos no el no mismo século, século 19 un momento interesante na Europa musical e, sobre todo, na França con todo ese movimento de, o relacionado ao redor do, do impresionismo que tantas costeos artísticas abrangueu, como, por exemplo, a pintura. Bueno, pues, na música tamén habéis xente por aí, e, como Gabriel Foguet, de Vichy, Saty e outros menos coñecidos secais eh, este outro, Marie-Joseph Canteluba, de Malaguet, nacido un 21 de outubro do ano 1879 coñecido polas súas coleccións de cancións folclóricas de orquestas da región de Auvernia. Imos con esta fermosa peza interpretada pola soprano Arlene Oga desida a English Chamber Orchestra por Jean Pascal Tortelier e dentro deses cantos da región de Auvernia esta fermosa bailero. Bailero uh, das pezas dos Kant da Berne do compositor francés Kant de Na interpretación estaba Arlene Oga, soprano, desida a English Chamber Orchestra por Jean-Pascal Tortellier. E agora en of mental, non vamos a marchar deste de século, gostamos moito do século XIX e da França e volvemos a Gabriel Foggue, claro que si. Sí. Vamos con el Requiem, que vos parece? ¿Mm? Ese Requiem extraordinario que rompía un pouco rachaba con o concepto do Requiem aí super trásico, no? Pois pues, O Requiem en re menor, opus 48, de Gabriel Foguet, é unha das máis populares misas de Requiem. Fui escrita entre 1886 e 1888. É interpretada por vez primeira naquele ano na igresa de Madeleine nun servizos fúnebres. e en maio dese ano xa como concerto. Está considerada como unha das máis fermosas misas de Requiem e é interpretada habitualmente por coro e orquestra. Bueno, que vimos ouvir é a última peza, a última parte deste requien, a sétima en concreto, a chamada Imp probablemente a máis coñecida, e fermosísima e eh, racha cos requiens pues, de toda a vida, non? Deses requiens a ir parroco super dramáticos. Algúns chamaron a este requien de feito un arrullo da morte. Se trataba deso, de, de rachar con, con a idea de que a morte era algo pues, terrible. Aquí pose o que eh, plantea e todo o contrário, unha liberación. Imos con Imparadizum, esa parte final do Rekin de Gabriel Foguet, na versión da ensemble vocal et instrumental de Luzin, dirixida por Michelle Kochbov. Ouvíamos Im Paradisum, esa parte final do Rekin de Gabriel Foguet, na versión da ensemble vocal et instrumental de Luzin, dirixida por Michel Kochbos. Seguimos en Off Mental, na edición número 91, que se chega aos seus últimos 15 minutos. E nos vamos ao canto bizantino. E damando unha intérprete que xa súa aquí en Off Mental, aí xa moitos programas, e que recuperamos. A extraordinaria sor Marí Queiroz, unha monsa nada en Líbano no ano 1963, afincada en Beirut, cusa experiencia vital está marcada pola tragedia dun país en guerra, veuse empurrada pola convicción de que a música sacra podía ser un instrumento eficaz para construir a paz. E así, en pouco tempo, apenas tres anos, vaiso á súa dirección, naceu l'Ensemble de Lepé, l'Ensemble de la Paz. Vamos a ouvir unha obra que seleccionamos para vos, un canto bizantino, como non, non podíais ser menos, don canto non que está especializado esta increíble persoa, Solmari Queroz, a peza que vamos ouvir, leva por título Al el Batul. Aquí tenemos a Sor Marie Kroos y a Ensemble da Paz. Al Javama el Batul, está pesado canto bizantino do repertorio de estilo, interpretada sublimemente por Sor Maríquerós e a sú inseparável Ensemble da Paz. Que dicer de Sor Maríquerós? Non é a primeira vez que sou aquí en Of Mental. Non hai palabras para describir a beleza e a forma de cantar impresionante desta moça libanesa cunha formación na que todos os integrantes, todos os músicos, proveñen de os diferentes credos e ritos existentes na región do Próximo e Medio Oriente. Coa súa actividade, forma un exemplo vivo, modelo de colaboración transportable á sociedade de como é posible a convivencia. O Marse da vocación religiosa de Sor Marí, que é bueno, unha monxa, a verdade que a súa faceta como intérprete é espectacular. Non vos perdades eso, si é posible, en directo. E precisamente o que imos facer? Fican moi poucos minutos xa e vamos a despedirnos coa música de Sol Marí Queiroz en directo coa súa inseparável Ensemble da Paz. Este é recolhido isto que imos subir nun DVD titulado A Voice for Peace, unha voz pola paz. Nada máis, na realización técnica, selección musical e comentarios estivo o pequeno monstruo offmental.blogspot.com Hasta semana que ven.